ehun hogei pertsona enplegatzen ditu hendaiaako nimaen herriexeak. Buegoetan aldiz, hogei Frantzia osoan bederatzi bulego daude gurutze gorriaren lan jardueraren kontabilitatea eramaten dutenak eta epemotzean zazpi itxi nahi ditu zuzendaritzak. soilik Parisekoa eta Leonkoa atxikiz. Hendaiakoa epe motzean itxiko dutela jakinarazi dute. Zehazki noiz ezdakiite langileek. herie etxean lan egiten duten zaindari berezi eta erizainen kasuan aldiz, bertako lan jarduera saldu nahi gurutze gorriak. Sei hilabeteko epea dago, horretarako ala agintzen du, egun indarrean dagoen irigintza planak. Sei hilabeteko epe hori pasa eta, berez, osasun sailari lotua dagoen lurrere mua, beste jarduera baterako izatera pasatzen alda. Etxe bizitzak eraikitzeko, adibidez, momentuko bi enpresek erakutsi dute interesa. Nicole Puxu nimagen erietxeko langile eta zerreteko ordezkaria da. Un transfer Jardueraren pasatzea da, bi elkartek erakutsi dute interesa pepiruro geitalau eta azi da bigarrena azken honi dagokionez, aziri dagokionez ez dugu informazio gehiagorik orengoz eta pepiruro geitalauak datorren astean ikusiko du berriz zuzendaritza. Berri ona da anguretzako. Erranaiduelako langile geienok bertan segituko dugula naiz eta uste dugun batzuk kaleratuak izanen direla. Defizit handia egiten baitu gu urtero larehun mila euroko defizita du hagin zuzen. Bizki je buku du defit da la ni onigo du lazelarial jaakatzen dugu. Hendaiaako etxeak berekezka dirazi du, Elgarretaratzean parte hartu dute autetxi gehienek eta baita kotxe zenroa uzapezak ere. Donc après le Nimaren en tant tel, elema... oso garrantzitsua da endaiarentzat osasungintzari loturiko enpresa eta eremua baita oraindik ere gurutze gorria dena jabe Gaur egun gure sustengua erakutsi nahi diegu langile guztiei baita familia eta eriei ere e a la, a la Onzi, uh, de... Eta horrez gain, gaia, hurbiletik segitu nahi dugu, gurutze gorriarekin harremanetan egon, lekukua norkartuko lukeen jakiteko, egokiena zein den jakiteko guk ere Noski azkenean bere kargua usteara bakitzen badu gurutze gorriak eta gukori ez dugu nahi. Gurutze gorriko zuzendaritzako bikide bulegoko langilekin biltzera, etorri dira, egoera komunikatzeko.